ور کو السلام علیکم السلام شارش و علیکم السلام دی بیا اشاره سوا بیا نبی علیہ السلام می اس کو فی صلات اشاره سره مورکوید قال کو انا صلی مو علی نبی صلی وسلم او فی صلات مخ قدرت دود حبشینه پایردو علی پایردو علینا منتوی جواب ګرځاو کلا واپس شومنګ حبشینن ورت تو فوجت هو یصلی فصلمت علیه فلم يرد علیا جواب رانکو حتی اذا قضا صلاته قالا نبی علیہ السلام اول تمہید ہوئی و ان اللہ یحدت من امره ما یشاہ اللہ رب العزت نوی احکامات را لیگی زنی آغا چیرہ دیوشی بس دا اللہ رب العزت دین دے نمونتا وقتن په وقتن نوی نوی احکامات سکی را لیگی و ان مما ما احدثا کم نوی حکم شراغلو تاسو سحب شکی وي او دلنده مون ته چې کم حکم راغله نو هغه دال چې الله ستکلم په صلات چې موږ کی خبري مکه وای فراد علی السلام دا غنه پس ما وعلیکم السلام وای دا دا غوډه په خاطر لپاره یعنی کم سلام چې خلاف مسنون او شی دا غي جواب ورکوته زروت او وي فرمایل چې ان مسلاتو یا قرعه القران او الله اذا كنت فيها فليكن ذلك شانو مستاقر دین یاداوی بل کر بنی بس صرف قران و ذکر ور وکاری اور بس ری روایت کی دے اشارے مسئلہ راجی قال قلت لبلال کیف کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يرد نبی علیہ السلام جواب دے سلام کو ہینا کانو یسلمون علیہ شکلے سلام کو سن بھی جواب اور کو چگا کو مانذ کو قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام په الله است اشاره کوله الله است اشاره کوله مونږ ذکر کول چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا ویلو چې اسكنو فی الصلاۃ دام دی ابتدا او خبره دا حدیث هم له بما قبل النسخ باندې ذکر چې کلام منسوخ شو اشاره بیا و منسوخ شو بیا و به اشاره منسوخ منسوخ ذکر اشاره چې دا په حکم د چاکی دا د کلام چیر او بل صفاح حدیث راغل نه چي و سلام سره اشاره کولا ما غا منسوخ کوشکنه د صلات او یلی شو, شو. رفاعه नाराज قال صلیت خلف رسول الله صلی الله عليه ما د نبی رسول اسلام پس منذ نمات رجیوکو نماغی الحمدللہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن تیه مبارکن علیه کما يحب ربنا ویرضو دائمی و کہ منزوش نبی علیہ السلام من المتکلم في الصلاة دی منزوش دا خبری چاو کری منزوش دا خبری چاو کری فلم يتکلم احد ثم قالا ها ثانیا فلم يتکلم احد ثم قالا لها ثالثا ثم مقاله سال فقال قاله ریفه د فته یا رسول معلومه شو چې نبی السلام لیمون غیبه نه دی نوبی اسلام تو فرمائل والله ننفسې بیادي له قدیتته د راها بځ صللا شوونه واللهکن یه سادونه وي هم یا صادبي دومره شوه چې نوبی السلام دی ته کلام ووي د د کلمونفضلت په د کلمو فضیلت پخپلځه او د پرنجي په جواب کې دا وایل جایز نه دي خو نو شوی چې پرنجي سړي وک پخپل الحمدلله ربو موسکنه وای اګر چې د الحمدلله د موسټه کوي او د قران ټکی دی علاوه پر دې په حدیث څخه غلی الحمدلله الحمدلله سره مړوان دی دا په حدیث څخه شویږي راغلی دي او کله د پرنجي په جواب کې وایو نو مجاز نه دي نو د نبی رسول الله کلامی و تو بی منی المتکلم و فی السلام بی منز که <تصحة> دا خبری شاو پوری و کلام چه منسوخ سنو دام منسوخ تا ناجائز دی بیا نور دې دی کلمی فضیلت نبی علیہ السلام و خود و آن بی حریرہ رسول صلی اللہ وسلم اتتاو بکی من الشیطان و منز که باستای کول دا دا شیطان د طرف یو جو دا علامه علامہ ناراستای علامہ او بل چې کمونه د غفللت کالامه او بل دی کې د مته زننده کې دو خطره ده د توجووم خاببیږي لکه تو کېږي توجو خابږي ځکه دا ووی چې دا می نهشیطوان دي نو غفلت دی قلت دی او قتې قلب دی فضاتهصهدو کوم فیت دی مخته تو کل کلی سړلو د ارګمی را شي باسا را شي متهحت و سرې بند کی په نه کېږي مفلی اضای د غالی ي په خولې لاس کېکارې اوجررا کاله خل وسلم چې کلی روتن ساسو کې او دس کو اص نه وضو او خکلیس څوممه خرج عامدن بیا را وووته عامې المسجد ل المزد فله ی فلا شب بکن نه د خپلو ګوتو میځ کې د تشبیک نه کوي پایین نه او فال ځکه دی په منزه ک د حکومن تشبله سا دا داې دا تشب کوله سایا دیګوتې په ګوتو کې وردن نه کول دا چې کمونهڅ دی تشب د دا تشبیک چې دی نه دا مناف خصو دی مناف سا دی تو چې د مو ل را روان دی نو دا د موز نه مخکې د اووشو خیال تاتل به کار دي دمونځ نه مخکې دمون پهځان ته یارول سردي په کار دي په یودس کې دا کللیمات سو استکار کول شو دا او دس نهرو استکار کوول شو تهیه ولزو شو یا سنت شو دا د فر موظانیاولي چې دا پر مو خولی شي پو مخ شوي نو مخکې د هغې چېګمدننو هغه به کار دی او دا پهیک ځې دا وی. تشبیخ دا تشبیخ زمنګ پختنو دا سده لکدوکان جنگ اول زمنګ چې دوکه تھاں جنگی لوبه ته دا سکه کړه ته کې دا سکه ته دا د انتقامي خبرو تیزوللی انتقامي خبره ده جنگ خبره ده هوا ور کوللی نو دا تشبیخ هم دا شو چې الله واری ولی الله واری ولی الله واری ولی او بل ساره یو بن سره خصشی ور شي خاتيب سي وي قله وروستي لته چشاوایه موي دا دا رادي سياني رادي چشاوایه مخده سګړي ورستي ارونداج کنه نو دا چې سلام موسل راځروانه بده دا خبره سلام دا زی لگا شي خدای واري ولي چې دوه کسان چې ته تاسو د سيو داسې کې ورځپه ورځ په تيګه کنه نو دا اشاره ته نه کې دا حکم نه په موسکه دې وما نذکری دی ن بچا کیرے وما دی صدا کرونه دی کې د خبرو لږه هوا نور په ابي زرين قال ف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال العبد عز وجل مقبلا على الود الله وعده ته متوجي وي دم مخ کې وی مو الله محلهالله سرماوي چې دامون سرې نو دا د شاعر الله نه دی او دا غورضا ده اوځان چې کمدنو پیش کوول دي فل الله نفااحات هم وو دغه نفهحاتو ته ځان سه کوول دي پیش کوول دي چې پهدي مزګجارو د الله سره راورېږيتهمت راورېږي توجو کويدي غسته پدې موږ گزارو د الله تعالی غرامت راوريږي رحمت راوريږي ارو دې کی اوځای شي چې په موږ دا رحمت شي دا وریږي په مسولې د الله رحمت راوريږي چې سره جمع کی ودريږي نو پیراوريږي ځان لهو لريږي نو پسې کیږي راوريږي صلوات د رحمت زيره رحمت پیراوريږي رحمت او تم توجې وي ارحمت تو چې کله د قلب کل بي توجه شي والله را بي را نه مړی چې شما رحممت هم کم اس کم دا دا مونز دی تا ته نظر ځي والله رحم نه وړي اوې پو شويمونږ د بانی مو بلکل خیال نه سات او را غې دپارهمههنت غک نه کوو لکه دومرهمههنت خو په کار دی چې کم کمم دا دمونز باټیکې چې دي د چې ټول په اراده سړی ووي او یو لغ خوونته کې تیز ووي اکثر زمونګه تصور وینم تصورات چې د اټیکی جوړو په خلکه جوړو وي دا اټیکی جوړو او لکه واځي هواځي هوايو او لکه یو مونږه به تمځه کی چې دمو شي خورتی وایو دا زمونګه حل نو مونږ د دین د لګل لړل روان روان ونتایو دي ته ورته الله رب العزت متوجي ورنتاینه رحمت پسوی اور ہی وہ کہ صلاتہ ما لم یلتفت تر سو پوری شد چې کمنوبن طرف تڅ وو نوڑی نظر بل طرف تهونکی توجہ فیزن ثبت ان طرفان کفر بل طرف ته سو کی او غوری وہ صلاته نوڑی ان طرفان نبی علیہ السلام فرمایلی یا نس اجل بصره حيث تسجد دا وګره نظر لدی ممخ د نظر اړه ول راول ول سره تاسو وګورئ ګړی دا نظر به څه وې نه و په نوشوي شمخه کتاب ورتي بس داو خند زیاد تر نه مدرجه کېد بس ورپسې به شروع شمه دا پلانګو ست نه ویل کنه مونږ چې ویل به دې په څه بلل کړسې څورو شی تورو به بیا خبر باندې ور نوشوي کته وګورئ الګره طالب خو ما زیاتره انا دا کډرا وره دا هم جوړ دې کنه د ویجلې خپل په ټوکو راغله چې دوی کړی دا روبس شيبو شورو شله انا لو چې بابا دې ما ته پکربې اسلام علیکم اسلام علیکم بابا نظر دا چې اوس دې کنه چې لکه کم ترت دی بس او په راغ تراط دا کیږي د دې وجنه په صدل سدې زه تکتل په کار دي دې وجنه سدې زه کې تکلو فاز دې په کار دا زونه چې راغته غاښل کې نه وانو شوئی شاعت آسی کی را فلکی نبی علیہ السلام نوی عمیتی آننا قرام کی آئی شیدہ گلونہ لگرگا فَإِنَّا عَلَحَتْنِ آنِفَ زِوُسْ غَافِلَكْرَمَا اُسِ زِسَكْرَمْ غَافِلَكْرَمْ مَنگا دی طرف تا توجو نکو لگا دان منگا دان لگا دان نگا دان نگا نگا نگا نگا نگا یا نگا نگا نگا نگا نگا نگا نگا نگ یا قول الالتفات في الصلاه ذان قصاتہ په الالتفات کې د مانځنه چې یو طرف ته بل طرف ته نظر وکړي پاین الالتفات في الصلاه حلقۃ الالتفات په صلات کې تبعیدا یعنی مستباکل منصفه با تنې مو زو طرفه کېدل نه شي ګړایته یو کوته وو او د دې دی چې وو مه انده واستلو پاین کان لابد فی التو لا فی الفریزه مطلب نفلو کې تلقیق شته کنه مفرضو کہ خلق ابي حكيم سائل سائل بکار دي پاين کان الله عبد او وي ګره پاين نبي بس قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يالحظ في الصلاه يمينا وشمالا نبينا صلى الله عليه وسلم مبوله اراولي په اوګست ترپتا او سج په نار او شاته ولای له نو کو خلف زاري يلحظ دار الصحابه کرامو د تربيت دبار نبي عليه السلام مربي ور نبي عليه السلام تواجو نه دي ده تهجو ناول دا خولی ح صرف جوړی رول لا روول دي سهټه نه دي واانه دي یونث ا نه بیاانجد دي رپ او قاله الل او تاسو ور نو حاص م سو سرات اووتاس پرنجي کول شو ډېرو چېولې ته در د دره در درژه ون نو ح او خوب ورتلل چې غوږ ورزی پرقالی با سایه کول په مونږ کې ښه دراتل یا په مونږ کې څنګه دونو ولټای کول یا په مونږ کې په دل دا ټول شیطانیه سرات دي دا ټول ځګندو شیطانیه سرات دي یعنی مطلب دا نشدا چې شیطان خوختي او کوشش کوي چې سړي باندې ځب شیمونس مونږ کې راوولې لګا په مونږ کې داسې زنه په سړی سړي کې مطلب روړی په ټم تهته وروله وروله وروله وروله دا د خدا مې دا نور زیات وروله د تر غونډې مړ پور شو شي را شي نو پهمون ته جوېمون بس دا غابسه شي سوور شي نو بیا به کله خوب همسه شي وشي نوته ساور چې کمونه را شي نو خوب را او پاس شي پسه دا ژبګي بلګي ولټاوي کې به له راشي او بیا به کې په زو ماتيږي ګرمچ زیات شي دا ټول کثرت ته طعام ندي واع موترف عبد الله بن شيخ ير نبي قالات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي نبي الرسول خرال منز جوفي عزيز تعزيز المرجل دا نبي الرسول سينه ده سه قوت کېدل غا نه لکه کړپوي چ قوت کېږي جړلې کנה وو هو یا نیت کې جړلې جړا پموس کې جایز ده خوف خدا د وجنه دا لازم یې رې زو وجنه جړا پموس کې سره جایز ده خو بلا صوت ذری وجنه ګونو دم تیز جړا بول ورته خلاکا دا وروږه جو هغه ټول مې پسینہ کې کباله پسینہ ورسنه کړې ده لا دا دا سوت ته نه نه جوړو نه سوت سوت نه چې ګم دې ځان ساتل یوولې اوې عزیزن کااج د راح داسې غراه و په کې لکهسم جرراب د غاره کوي منل بکم پهضاقامهدو کو میله سوالات پهیم سوله هستاه مون عمل کكثير مد د سوات دی عمل کیر مد د چال سوات دی کان مخې تپاتري دکانې دی چې کمرو پهمون کې نافلادي پهله د الله رحمد ته متوجید دی چې د کان یاپله دی پره کوي ن د توجه بهبدېږي که نه بیا بهنه رحمت کې او ووي دکه مخکې چې تیر شو چې د نوررو سره لبي شروع کي نوبی لا اسلام راند سرسلام غلاعمل لا نه نو سلام زمونږ یو غلامونونه یو غلام له او چې ویل کې دلته افلا چه ته اپلا ویل کېدو د هغه افل نومو که نه افلا به ته ویل کېده ضا کله ده پل د فکېبر و سب کې و ځای ځانته س کې شپ کې خاورې د ځان لې کي نه بیاره اسلام ته یا افله ترریاک ترریب وواجه تا مختلف په خاور کې که کارکه ته خاورې د ځان شړی د خاو کې ت لغله را که نه دمرهیم دو ې یم الله تعالی د سې په ځای کې خاورې پر چې ځانله ته ذلی له شم خاورې بي ربو اجهل وان ابن عمر رضی اللہ تعالی قال قارل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام فرمائے لدی الاختصار <تصفيق> فی صلاح راحت و منسک پتش و لاسکی خوضل جی کمدنو دار دو زخیان استو مانی دا دو زخیان جی کمدن استو مانی دا وان ابی حریرہ قال قارل رسول اللہ الاسودین اس صلاح والاقرب دا ورو تمر مخې وژنې په باندې کې مار اوراړم ګور او مار اوراړم وجه چې دې په موږ کې جائز دي خپام علي قليل نه کې خپام علي کثير سره مطلب بس وا کې چپل پراته ولا داسې خبره نهفته او ما ما کې مړږي مړږي نشته دورا دغه نو غوړې ده خو موږ نه خپږی دا چې وړي رکان وایي وله اویا چې کمنو لکه لاو او بس هغه یو گزار غواړي لکه خو بسرانړي دېلې امریکا دا یو گزار غواړي نو بس یو یو گزار غواړي پرکه صحیح زبان نه غواړي نو واجب کې څه شي ني ابال باندې پوسول لړم خو ویخی او خو کېږي چې په توکیم مرشي دا نو دورته نه غواړي نو مری په یو غزار په یو سره چ팔ه لخوا کې برتل دا څه کول څه غواره دا به دې موږ نه ماتی پری موږ په خا وبخاجي کمندنو اته مار یا غشت او یا خوا کې څه شته نه او ضرر دې چې ذین یا ماته zarar را شي یا بل چا ته ضرر ته پر مثال بس موږ مات کمونه دا موږ به وکړل څه غواره انا موږ څه کا به راي مکوا ا مله قلي ځان مصلو د قصیر ځان مده تاسو کې کبډی مو کې داغه ساره بیا را شوې چې دا مرشې ونه د نبی اسلام وی چوک ټول رسول داغه په خبره شوې ولې چې تاسو په مونږ سره روم مار نه دغه تورغه پیدا قات هغه دلته ځوان دې راځي کنه او مساله دا چې اوسو او مرشته چې د ترخ په جيب کې بروتی او باندې ف شوي که نه تا موبایل چې نام مار دے. معلوم دی معلومه وا چې بهموننس کې دا وجل جاز دي ماې خلیل سره که د یو سړ نه کولاو پاتې شوي په بنظر دی ور پهلا سررکته کیو بس بسهاف کې لکه زې سړی د موبایل ډګېږې ډګېږې ډګې کې دی به رووي ده چې لکه دا سر ټولو خلکو خراب کې ټولو خلکو مو خراب کي ندا غلا ته خبره ده بس په یو ځل چې ګمځونو مړ کا خبره ختم ده دا وجل بکم جاي شي حضرت کا رسول الله صلي تسلم عليه نبي رسول الله فلمسك والباب عليه مغلق نبي رسول الله دروازه بندو دروازه په بنداو نبي رسول الله د نمسکو دروازه بنداو فجکتو زراعه پست پفتحته نو ما ور تاغو دمر سه په دی ور زورو کو ور بندو نو ما طلبو کله دروازه د کلاور ور نو تاغو نبی سلام په من راغې په فتح نو دروازه ما ته سکړه کلاوکا ثم رجا الى مسلا في حفظه خبره ده چې دې او دا څه ده دروازه ده او د برابر د څور د ټکولو د دیابو یو ځان سره چې یو لاس او دروازه کوله شي دا به جایز دی خدای دا سره ذکر وکړ کئ وا ذکرتو ان الباب کان فی القبلة دروازه د قبله په دیوال کې وو د قبله نمخ نه پر لیږه نبه ګډیر مازال راته هغه د عیسی صدری کان له جمعه ته مشرط کان له پور ابنو خدای وو ورته پوټه ان البابا قره في القبله وانت الخنيالي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا فصا عليكم في الصلاه فليحسن صري مزك دبا قره في خشوع لو سريت غندو مزك دبا قره في خشوع فليحسن صري فليتوازى وليؤدي الصلاه يوخو سري زله مزكي اودي شو نو بسح ده شي او دسې وکې بیا دی شي جو بیایاې وکي دکه ځانله مو دی نو دو هم دا دی چې سړی را او د جمعې موسکې دی د جمعې م کې دی په د ژ موس کې او دس ما شو ی پوه شو یا نور مسله غله د مامو ما کو شو او دس شو ما چې او دماتچ شو اوس د لاړو او دسله م راې بیا به نه سینا پکی استیناب که بنا پکی کوې پو نه شوی ام نهې فا شوی دی موس کې شیک شي بنا به وکي چې کم ته نتللی د غ و وکي کوم مو نتلل د غه و کې کې به خیرت نه کوي دا بنا ده پو شوی ک را شوی دی اون دې ورځې کې بناريو کې بقایم الزيو کې فرت نه بغیر دا اصل رسول په مسجد لایې شو تر څو وګدې تاسې د نړۍ ته لاله چې د قبله د دغه شو خبرې په کې مؤثق کړې شو ما شو د بیا وې چې ګندړې عادت کې د یادې کې ول يعيد الصلات د دې ګندړو اعاده د منځو دا عاددهله منزلې کمدنلو دا نه ده چې ټوله عاده وکي او ځای کې ب نام جایز ده سرتونونه چې کم نه ځکر کېږي بیا خاسم ده اهد ساه په فیلا فیا خو بیایان پېي یو سړی او داهژ فه ووني وي د که هر او دمات شوي د خو ل کپ وی خلق وي خلک بګوي چې پوول ماته شو زور بهروست د غور نور کې چې له خیرره خوووڅومبالیان صیف آن عبدالله میمار عمرن قارقات صلیم اذا احنا صاحب کنفی و و قد جلس فی آخر صلاته داغم شعورم صلیم شتاش کمدن و فقه و کیویلی خروج بسنع المصولی خروج لمنزن چفاریغی لمنزن وطل آم اموی آم امو ا دمونه وتل پر سلام فرض دی سلام کا فرض وای سلام کا سوئی سلام کا فرض وای صحیح وک سلام تا فرض وای موږ هنام چرې من وایو در منص پا آخر کی دست یا عمل کول چه منافید منزوی چی سوی؟ منافید منزوی یا پاسی سره روان شی یا خبری کی oh. یا پا خبال اختیار پا زور روان یا دست ماد کی نو پا دی د گم دنو در منص نده وزی نا پروش بسنه الوسولی فرض ده او سلام و ده سلام سوشید واجب نوکه سړیده مصباح خیره کې دا تحیات و نور څه خبره وکړي خپل اختیار خبره سر کړي وکړي نومونځ شو پورا شو فرض خپل تاسو شو پورا شو واجبته نسو شو تاسو شو چې واجب دې پاتې شو اود سر نور کار کېږي دا معمول وي عادتې دوباره به موږ څه یې ولکه کټې نه نو موږ پورا شو تو وقت ختمه موصسو ذکر کی موصسو غور دغه کم ده نو د ته وې خروج به د سلام د پات کې دلو د واجب نه پی د موږ کې ادا واجب ده نور ما سلام تفرض وې تحلیل و حد تسلیم مندار و عید دلیل لے نبی علیہ سلام فرمائی ازا آدتا حدکم و, و قد جلس فی آخر سلاتی شکل او تنبی او دس شر و قد جلس فی او دی پا آخری کی ناس تو آخری قائدہ باندی قبل آئی سلیما یعنی پاندازو پا دا تحییات و ناس شوئے دے و قد جلس فلا تحون و منزی پورا دے منزی په قاله اعه اد س نثنا د ولې سیل قوي پهقاطو في ثناديږي دغه چې دی ننسور رایه س د ننسور راي د ډ نور چې کمدنو شواهد پیش کړي دي او مرض روایت هم نهشتهه ورره د نووس الله او صللم خرج نلات نویر السلاممون د راودفللم معقبب بره چ کله چې ګمدنو اللهبرو ان صرافه په او معله هم رب السلام جسنګ له رسول دايریک لاو واو ما اليهم ان كما كنتم اغه دې اشاره وګړه چې دا پسندې درګي درازم اشاره ورته جوړه ثم فرجه فقته ثم جاء رسول يقطم اصليا به فلمه صلات صليت منځو کوه قال اني كنت جنبا نماز حالت جنابت کو میر لبل میر شو لبل میشه شو یہ نبی علیہ السلام داو دے مو شروع کو بسایو مسکو لگا نه وگا مودلا کرلو سر بلہ شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام کرایا چھو شو کرایا چھو نوما دانے چہ کو سو فوگسل کی نماز نکی لگا دوزہ سے امام نماز نکی کیو تو مختاریان ہن ہن تو صلی اللہ علیہ وسلم حاصل من الحسن اسپخ موې کوونه بیا اسلام سره یو کانې یو موټ کان می را وغستل ل فی د في کف شي چې دا زما په موټ کې ل شي یخ شي نوزه او حالې جب هتی زه ځان لتندي ته کېدمم جواللی حاله شر د ت الح د ګډیته ت م کووه ځان سره یوو کان راغ سر ل شي یخ شي بیا ځان ل په سامعناو دبی سلام مونس کوو نومونغزل چې یقولو اوض الله من کا پهنا غورم پهله سرهستا د شمه قاله بیاوي هلو کامللاانهله د لاسم او بس د او ز دوه دا یو دا شوه ل سرله شوګ په کا نه یا سنالوشي لکه چې سره اخلی چېمونځ وکو في سلاې شي لم ننسما ک تفولو ذلك. ورا اينا که بسطا یاده که او ملی لی چه لازتی وقت کو اولی داو لیوی چې اوزو باللہ من که سم دا دیو لیوی چه آلانو که بلانت دا مونگ مخی منسکنی وردی لی او دا لازتی وقت کو نبیه سلامتوی عدو واللہ ابلیس جاو بشعاب بی من النار شیطان چه کمدنو یوصر آوا لانباد او راو للا ليجله في وجهي بما بيوصل اي را مخه تا کوله را لدا سيته اقولت بما تي اعوذ بالله منك ثلاث مرات دعني وتوي العنوك بلانه الله تام فلم يستقر ثلاث مرات درستو نسو ثم اردت و ناخذ عمر راو قلت والله لولا دعوه وخينا سليمان لا اصبح موسى كان يلعب به بالدار اهل المدينه هذا سليمان عليه السلام دعوانه ده كان صار بولا شماله وكوت ورقوليا لا ارى موسى كان صار كد لسه او لو بماقوله سر شماله بمدينتك الواقع السرازي دا سال كده فرض وجوا كان دا, دا, دا واقع صلات كسوف نور تندر نیولیو او نبی عليه السلام داغه لپاره مونږ کو داغه لپاره مونږ کو دا نفلی دا غنفلي مونږ واقعا دا نفلي مونږ کې کرا اوذ بالله وهي او نبی عليه السلام دذل ویلې ویلې شو قال الله صلى الله عليه وسلم ان هذا ونافق علينا دلم مره على رجل وهو يسلي فسلم عليه فرد الرجل كلاما اغسرنی کلام سر سلام کو فرجا الی عبدالله ابن عمر وقال له ازا سلم شاوز اوکار علی آحد کم ووی سلی فلا یتکلم ولیو شیر بیدیه وقل لیو علیکم سلام نوی ولیو شیر بیدیه ناچه چاپنیز وانیشاری سر سلام جائزو جواب آغا دادلیلوی دا اللہ ممویلو اسکنو فی السولاک سرداتو المنسوخ شوی باب الساہو ځېې زونهمونکې داسې دي چې هغه چې کمنو پو شي نوغه پهمونکې نقصان را وليمونکې سر را ولي نقصشان را ولي د هغې واجه بیره به کار ووي په چر د پااره خبره باندديمون عاده شي دوباره کول شي دا به ګرانه شي ته به شي ګرانه به نو یو د هغې ج دا او بلدار رجال په هو چې رازین او اکثر شیطانی یا سराती څه کال دې دا روس کوڅه دسو کی جویرو کی نو شیطان پوز او کاټل شي ترغیمه لشیطان مشه ترغیمه لشیطان شیطان چې کمینه پوز او کاټل شي پوز او کاټل شي دا جوه یک معلوم دي یو جبیره را ایا ترہیمل شیطان دا وی تاسو د ستابو ولې کی منس او فرایز دی بل واجبات کی یو سوشن فرایز دی او بل واجبات کی فرایز به په فاتت کې دل سره منس په سیدی ه کې جبیره په ص سا نه را ځيباتته هغې تاخیر راغې د خپل ځای ده خپل ځای نه سره دی تاخیر راغې د بیا جبیره کېدلی شيته د سا سره وااجبات واجبات کې چې کمدنو تاخیر را شي نو نقصان نه البته کو واجب پاتې شي د بیا موز خرابېږي واجب شي پاستیشی نو مستکی کی خرابی نقصان پا کردی نو دا غیر نقصان جو بیره چیدا نو دا پا سجده ساو آبانی دا دیو حجنا کلیه دا سجده ساو آبانی دا چه پترک دواجبو و پتاخیر دا فرض و سجده ساو آبانی دا د دا چا او پا تاخير فرضوباندي چې دا د تاسو چې کوم د نسکی واجب وي نه دي کې چې تاسو د جاسابه مسایل چې کوم د ذکر کړئ ترې قرص د جاساری هغه چې کوم د سره درسته روایت کیوای په رويوره کارکارو صلی الله علیه و سلم ان احدکم اذا قام اچ کلو ته سناسته نور دیږي او صلی شيطان لوخوا لري شي نوګادو لري په دابا دي ادری کم صلا ته دې دې د دابا په تن له کې 16 من له کو ته کله داشه حالت په وطن راشي باخیر کې د ورځې دیو کی او هو جالس دې ناس دي دا مطلقاً نورا باور پر سیرات کوي قالوا فضلوا شکاكم في صلاته شکلش فراسی دیو ځان په مانځ کې نه فالیا مې درکوم صلی الله ثلاثه او څربع فالې تره شک شک تلریږي وليبني علا مستيقنا بناديو کې چې کومه راه چې اسان وي چې تد يقين وي ثم رجو سجدهين قبل يسلم او شک په صلاة راځي شک په صلاة सदा زلو یادته دا هې کممه رامه نو چې ش کې را دی خبره چې هغ کې دی چې کمو په را دی نو خپل موې چې کمو صحیح طریقے سره برابر کې دکه دا شت نه دی راغلی دکه دا عادت س نه دی ش نه دی حادې س نهه دی شا نه او کهته د حادیسه دیر را ځي د حسه را ځيډېره را ځي دیر بین کې مو په غالب غاالب بندې تووکې ژونې غاالب بانددي چې کم وا سر راتلله غ ځای کم باندې بلوونکې دکه یو ځل ته سر راله حې سر راله تا د شق حاد سو یو نو پا کم نسو کی بیناو کی اگر جدریو سلورو کے شک راگنو پا سو دی کی بدریو بدو بدریو کے سر آرے شک راگنو پا دو دی سکی بیناو کی دو دی او کذا حالی سو تا دیرہ رات لا نبزون نے غالب دی گمان کئی تو سوشی بزون نے غالب باندې آخر کې د ګندنو او د ادوڅي دیو کی اخیر کې د ګندنو دوڅي دیو کی سمایا کې د سجدا ته نه قبل یسلم سلام کول او نماز کې څنګه قبل سلام نه کله بعد سلام نه سجده سجده ته د سپاري قبل سلام دی کله بعد سلام امام مالک رحم الله تعالی فرمائی لی القاف قاف و فالدال دال القاف قاف یعنی چمونز کې نقصان راغلي وي نو قبل السلام دیوکی و فالدال دال او کومونز کې زیادت راغلي وي د بیا بعد السلام سے دا امام علی سیوئی فلقافه قاف و فی دال ده امام شافعی رحم الله تعالی مطلقاً جکمنو قبل السلام وئی امام محمد ابن حنبل وئی چې کم نقصان کم حدیث کراغل دے هغه سره څنګه راغل دنو اپک شن کوو یعنی دے حدیثون ان کے وزن نقصانات آغیلی ہوئی ونبی صلاة و سلام قبل السلام ام کرد دا بعد السلام ام کرد دا بلچہ کم نقصان کې قبل السلام کرد دا پو آک کھا دائی که تم سو قبل السلام ہو چى پو کم کیه بعد السلام کرد دا غلطای آغیلی بھی مچہ کم اے غلطای قبل السلام شود دا کې قبل السلام ہو کا چی کم که بعد السلام شود داغاٹی که بس کسی نو دیجھت آئی ب yolksید کے د چې کوم کې حدیث نی وارد دی کې بیا ما استوای کوم نقصان کې حدیث نی وارد دی کې دابا محمد ابن حمبل بیا سوئی بیا ورکه چې جدا تا ونی ديګه څه نشته چې جدا تا ونیشته او یې کول دي باندې شفیع مولا بشن دي کول نشته بشن دي امام احناف وی دل ده یو قبل السلام دی یو بعد السلام ده طول روایتونو وی راجمه که رای ازائی که بخبله و پا حدیث و سشی بوش شی سیده که نا سلامونو دو قسمه دی یو سلام مستحوه ده بل سلامو لین قطعه ده مانده چې چه کموزو سورتونو کرا غلی را چه سندستاوی بعد سلام ده بدینه سلام و صحو و مرادی چې تاسو په دې لپاره سلام وکړی وګرځي دین شو اوس به کومو کړه غللی شي دا قبل سلام دي دا سلام چې کومه سلام دین ختازه مانزه دی. نو خل مو عادي و سلام وګرځي داغه نفس بسجتهن سکی او کې بیا با تحیات وای د بیا و سلام وګرځي کومه قبل السلام شوم په بعد السلام شي ویرا دي چې علی حدیث سو زه به ټول پوړو نشوي ولکه دا چې امام وو نه فرایمو الله تعالی دا صورت رااستوغه وڅ تابعین دې دې لګنه چې هغه داسې کوي دا غي پټول ورته نامالو په پرستانو امامان او تتعامل کمرا رسېدل لري او ورته تزیارت شېږي دا څنګه یې روایتونو عملی شکل کم لیدل لري د دیو نه شاول الله رحم الله تعالی جو صحیح طریقے ته نبی عليه سلام باندې عمل کول غواړي هغه احناف په طریقه عمل کوي او کو سوق صحیح روایت عمل کول غواړي دی امام شافعي په مازه عمل کوي خبر ورو بده مرشې قال رسول الله صلی الله عليه وسلم اذا سكار وكم ظنریکم صلی الله عليه وسلم ولي اترهش ولي ابن علامه مستقنا شد تلری کی او بيدادیو کې ومستقنا یا دڅوکې څلور دتین قبل ان يصلیما فاین کان صلی خمسه کده پینځه ذکرې وی شفاء له صلاته داموز به شفاعه شي فاین کان صلی اتم کبورو من ذکرې اتمام له اربعین فدا به کوم دونو د تم تمامیه شې د سلوو کانه تاسر قیمه له شیاطین د شیطان تر قیمه شي پوزو پوزو په کړه کې بار عبدالله بن مسعود نو نبی علیہ السلام منصفر او پینزا رکاتا فقیل له ازید فسولات دا با واقعی جزا جزا بی یو واقعی چه گمدنو آقا چاہی که منصف کمشه او چاہی او واقعی جزو لگا دیندن با قیر چاہا دل دوائی چه پینزی کریو فقیل له ازید فسولات فقال او ماذا قال اللہ تا خمسا فتجر سجدتین باغما صلیم زمانگا دانیو دیکی او حضرت سے طہیرات حدیث کی دیواقعی استناد نقل کرے دیر masala gaa چې اور سړی چې کمندرو پینځره کاټاو کړو کله دا رسالو رم نپښتہ کا پڅه نو کدی په سلورم ناشو ندې په سلورم ناشو او ډایرک څه شو پڅه دې ذمہ پس کور را پینځم رکعت مقید کړ په سجده باندې نو واپس ته چې غمرو شې اراشي او کایده دیوکی بغیر د سجده ثوب نه مصری صحیح او کدو سره اورم رکعت قایله کړی و او بیا ګومان راغله چره راځي او کم ني او پاتې دوه چې ځم د څه شو پاتې ویدی ترسول پوری مقید کرده پا سجده نده را پستشی او مزد خلاس کی مزد سکی خلاس کی پوست خوی کنن او کا مقید پا کو که ورسطره دی بل رکاست که او کی او سجده ساوری او کی نده دو به رستنیسی شی نفل و سلوروی پرست شیده منزد سیشو منزد سیشو سا سیشو او که پینزم رکا ده مقید به سجده که او پسالو رحم کې څنګه نور ناشره نه ده او پینځه مقاید مقید به سجده کوي او تر کی او شد ثوری سہی کو کې دا کول نه فل شو پرګوز نه ده ده ګده فرق قاعده شوه فرض شوه په تفصیل درس دي تل درجه اجمال له الله انما انا بشر مصلوهم انت جمع امسا فإذا نسيت فذكروني فإذا شكا ظن بالصلاه فليتارش خراب فليتم عليه ثم يصلي ثم يذل سجدتين سلام ديوږر دي یار دي سجديو کې قال نسيرين قال صلى بن الله صلى الله عليه وسلم هي دعاء صلاه راشي قال نسيرين قسم ما ابو هريره لما استخيموا زي ما ديگه روزمان يې دي وي ولكن نسيت وانا لهله بناه کا مسللهمه په کارې میلاه شووننداغ د زریالین مسله ده فکهنممه علی غزبان ختهته لی دې غ لکه چې خوص په د ی د خو او خ لا چې په ګس لاس کې خو دا ګسې داسې به کې خو داسې پیسې لا پهسب به د لاژانې <سلام> کپ په هل سررات او خ م چېې لا و دا کې خو جګه لاجانانې کپ هل سرراې شو پهخراررجت سراننو کوم په وردي خو جمماتته وتل په قالو کو سرهتی سرراتېمون خو لاان شو که نه بالېمل سره شو پهفر کوونې بومته عمر پهه ان یوکل ل ماویریدل چې سره خبره ف کو ون یې ی طول قالړو وجلد په قالهله سیته هم په سرهتلا وقاله لم ان سره لم تخصال ف قاله د بیا سلام بیا وي او کم پو جود تازولیدین چې څ جاې د غ ته او د بیا سلام ما تاکهه دوه ګاې نوره وکلڅ مسلله مسممه کم بره سلامیو کردو بیالاو امروی سجدیو کلمی سنسو جودی واتوال سمرا فاراسو و کبرا سمرا کبرا وسط جدا وی اواتوال سمرا فاراسو و کبرا بیسر وچتکو فارو سمرا صلیم او دی کتل دو سجدیو کنید سمرا صلیم او بیان سو کردو سلام و تحییتوی ویلی دکنن حسو خو سلام نی فا یقول نوب بکتو ام امران ام حسین قال سمرا ندا رضي الادين واقع دا دا خبره رضي په بدر کې شهید شمه ده ندا آغا و خبره جس لوکموس کی خبره سبی جائز دی لئسپلاح اصلاح کلو ذالک اللهم یقون تنخیص والا اراو رو ادا تک ربنا رفت اجابی کلی دا سلو کلی رفت اجابی کلی فقال کتکان آباد و دا اجابی جوزی دی اجابی جوزی جواب دا سلو کلی لام تقصا کلو ذالک اللهم یقون سلو کلی وان عبد الله بن روهنا عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم زوره فقام في الرقاتين الاولين لم يدلس فقاما بنت النبي الاسلام ذهب قاعده فاتشوي ده ومقيلين الى ذم ركعت قاعده صدا واجب ده بسنون ركعت وكذا ذم ركعت قاعده صدا واجب بقى فاتشويرا حتى اذا قضى الصلاه وانتظر الناس تسليمه ونكبر وهو جالسا فسجد قبل ان يسلم صم الله عليه امر ابن اوس ان الله رسولهم صلى عليه وسلم فساف فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم او دقت رجليږي ثم تشهد ثم سلم وای مغیر ابن شوبه ارا پیغمبر صلی الله عليه وسلم اذا قام امام فرکاته شکل امام دو رکعتونو تپاسي اذا قام و امام پر ما ته له درته دا چې څو رکاته دي موږ دې پره یا واجب دي چې باې کې درې رکاته چې مردا نه قاعده پکشته تب گشته اره یا څو رکاته سنت موقته دي ديږي د سرهچې هغه د دویم رکاته نه سید نه پر ډایرکټ نیسو شو پارشه ډایرکټ نیسو شو پارشه دوه 36 صفحات ورکړه او سو دا و او گوری چنے والار تنیز ته کناس تنیز دیده نو کې تس که ونیز سیده دیوستشی که که ونیز فا والار تنیز دیده نو پادیسی والار تنیز دیده یعنی غدره دلده واپس ترازی نا واپس ترازی بس خیده پادشو آخر که بس انجسا کې اوبلسو صورت که راغې د غلا بیا شو راغې شو راغې نو چې ې نو قیام راغې که نه دی چې بیاپ راغې نو د خدي تر زا قیام حیل شو که نه په تاخیر پهقایده ک شو راغې او من کې قیامو پر د قیام را د په دو باې سا ته د پې سستا ور دی پوس شوي که نه او زې مووتو ممسله داره چې دله رااپس را دلل نوور په کار د فر خوسهه راې واژه به را د دله را را دل به کار م دو چې ګم موزمات کوې ن پس دسهې کي په مفتاد خول دا دی د د دو دا فرت چېمونو دا په فر ای نو نو که دا ریپ دی ریپ د فرو او فرت چې کمو پاتېیکه شو خیر د څخهه نهره په چکې حیل راې سر را ح راې نو د واو کې په تاخیر راې چې د سوه نه را دي پهس کې دغهقیام حم شو په د دو د وج ده چې کمو قده چې کمو بځای په دې کې ویلوی چې د دووباره بقیا په تاخير وسو راغې په دې ویلوی نه بچ کمره شې د تاوتې شېږي ته چې د تاوتې شېږي ورسوله چې د تاسو اړ ابن نوح سن ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رحمت صلی الله السلام د مازیګر موږ کو وسلم په 3 په دریو رکعاتو کې وقول الله وفقام اليها اجر يقول يقال <سؤال> له خرباط فقام في يديه طول فقال <سؤال> يا رسول الله فذكر له ثنيه فقام غضبان يجر رداءه حدنته الى النار فقال اصدق هذا قالوا نعم فصلى ركته ثم سلم وسجد سجدتين ديكم حضرت ابو الهدا استراد اصل واقع هذا اشكمتي الرسول دي ابو هريره قال ابو الرحمان انه قال الله عليه وسلم يقول <تصفيق> من صلى صلاه يشك في النقصان انسان مسكوا او دبطكموا لكي شطراي ادومرا يريد يجي دبر شطاله بزياده كراشي مطلب ده علاج بذت ريلي كي دي سر व्यवस्था सो महाराज सेवा की तेवेरवते विकम ने कम दिसार दवसो सो هر دې چې لري مستند شي په بل بل او وسې وخت نشي شي پیاتنه سمي یا څوک په نقصان پلي وساله حتی څه کوي زیاده باو سجودې قران د دې زموږ فرزي چېګه مکهدا تمرځ نه لاوه مياوې کمزنه راهاوه چېستا ورو دا به مورثه وبسر د تلاوت او ذکر کوي غلیدار دې ځای خو صحیح دکنا چونکہ منز کی دا سجدہ امراجی تکا منز کی سرے آتو سجدہ سکی تلاوت کی دا پا منز کی تکندنوں کی ادا تو دا, دا سجدہ تلاوتیہ آغا تکندنوں پا کی ذکر کی باب سجد القرآن دیکھ یو مسالہ کا حقم احناف دیتا واجب ہوئی امام شاکر مولاوت سنت مؤکد ہوئی و جمهور وجود قایللی جمهور بچا قایل وجود دغه خبره تعداد د سجدو سجزې کډنه سوره دي د سجدو تعداد چې کډنه سوره دی نو سو یو دا نافقو داری چې سې دې سوال لستی سوال لس د سوره حج مسجد د چیرې نه دا پکې نه استوي یو محمد بن حنبل بن زل لسوي یو شافعي رحم الله تعالی بن زل لسوي هر سوره حج مسجدومې سوي ذم <بیر مزید دیس آبی> اسید سوي یو مالک رحم الله تعالی یوه لسجدی ہوئی او پر سلام تو کسے دانوئی پر سلام تو کسانوئی سجدارونی یوه لسجدی ہوئی دا کد سورته اعلی سجدہ که کنا دارنگې د سورته انشقاق سجدہ انشقاق پر سلام چې کوم د نو د سورته نجم سجدہ څه د ماده دا کوم د نو پر سره د سورته سواق دا د سورته سواق او د پلان م دا او د سورته سواق دا پنځه سجدي نشته باید د سورته حج پر سجدي سور فقانه پر باندې نعمل فدقه م دي پنځل سجدي خدوره سورته حج او سرمانی دوه دی یو لسته ټوله احناف ویسی ده سورت حج ده مسجده چی ده و تلاوتیه نه ده سلاتیه ده ای که تلاوت پسر نشتی یاولزین اعمنون که وزد وابدو ربکم وفرالله خیر لعال لکن تفلیخون ده ده مستجده یا دی سر تلاوت پسر تعلق نشتی تلاوت کی مزمون که کل اداسه مزمون راشی شاقی کسی کمدنو لکا او پکاری چی سوشی سجدوشی ده ها سجدہ ست دانہ جس دا صلاۃ یہ رات با تلاوت یہ نا تلاوت یہ نا وہ آ را سجدے کندو ذکر کر کے ہی دلتا مسلمون والمشركون والجن والانس نبی علیہ السلام سورۃ سجدہ کے سجدہ پڑھا اور مسلمانان و سلام وکرام مشرکان و مکڑا کریا اور مکڑا یا بابا پاتشو راستو را دیوغه <متحدث> کوي دا وروسته ځلې مختولي <متحدث> ول اگر به خود کی شو شه بیا ګیانوره کی تال تلک غرانې قول اوله ویلو نبی علی السلام هغه درو په هکده من وضع الزنادقه واکړه غرانې چې ده من وضع الزنادقه او په دې باندې البانی کتاب لکلے دے نصب المجانیق پی واقعات تلک الغرانیق منجنی خون وطلہ تکڑی دی توپ وطلہ تکڑی دی نصب المجانیق نا از کلکو دورن چی دے نا ڈاکتر فراج الاسلام حنیس تے راغی کی پدی زید اگر رسالہ لکلے وان ابی اور ایران خالص عجر نامان نبی اسلام فیزت سمان شکت من نبی علیہ السلام دا پر ایمان مالک پانی دلیل لے من پیش کار کم سجدہ کردی دا بسورت اقرا کم سکردی دا سجدہ دا پیمان مالک دلیل لے غضب شاید نی رسید لی فعال ابن عمر قالت انا رسول صلی اللہ علیہ السلام یقراو سجدہو ونحنو این دو فیز جدو, و جدو ونس جدو ماوهو ونس داہیم گام ونی رشو حت تا مای جدو احدنا لجباتی موجن من فید انہی سعادت ہوئی قال قراتو على رسول اللہ صلی والنجم فلم یزید کیها ما نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم ونجم سورة طلس ناغب کی سجدہ ونکردار دلیل لے منوال فلم یزید کیها فورا یا وزن نبی علیہ السلام او دست نو آغٹے کلاوت میں پیادہ کردے او دست نویدی یا و آغٹے مکروحو یا فوری انکران و تاقیب مکسرے جائز دی. تاقیر بک جائز دی. ابن عباس وی لیس من آزائی من السجود دا قرر سجدن را مردائی امام مالک زن لگلیل کہی موان لیس من آزائی من السجود و قدر ایت و نبی سلم یزددو فیها و پی فی روایتن قالا مجاہد قلتو لیمنات ها آزدو فی من ذریت داود و حتى اتقى فذه هو مقتدي فقال نبيكم صلى الله عليه وسلم بمن امر ان يقتدي بهم نبي عليه السلام ده حکم شو شو دلی په اقتداء او داوود کړو نو نبي عليه السلام کړو تاته سفي او کې اجازه یې سجود مقدار چې دا د فرض کېده نه فرض نه و کنه فرض دوی یې قال اتران رسول الله صلى الله عليه وسلم پنځه ترسجدات ما ده نبي عليه السلام پنځه سجدي کوله په وفی صورت الحج سجدتین دی ریویت کی تکندنو کلامن حارس النسائید دیو کہ آزئید صورت وفی صورت الحج سجدتین حقبان نی آمیر وی قلتی یا رسول اللہ قلتی لس صورت الحج بین نفیہ سجدتین قال نام ومن لم یزودهما فلا یقراؤهما رواؤ بودعود الترمیزی وقال حاضر حدیث لیس اصنا جهو بالقوی وفی فل المصابی فلا یقراؤها کما فی صورت شرح سننا وانم نعمار انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خجزتی صلاة زور سو مقام فرطا فرآو انہو قرآ تنزیل سجدہ مصبخین موسکی نبی علیہ السلام سوالی بلامیم سجدہ وی کو موسکی سوپڑا سجدہ موسکی سجدہ سعید موسکی سرید آیت درم کو آیت سجدہ تلعوت کو وی پا اقیبانی دفاس رکوع سنګه یاد لتون ډ څوخه رورکور که نو صحیح شوه بس صسه شوه اادوه دیې ش شتهسه شوه اداوه خو که چرته کېسیې پونه ک را او لنند در یادونه لاډ در ونه او یا اوجد یو یاد په مخکې لاړې په مخکې لاړ صحیح ده که وس کوم ورو کو کاين نو په دې باندې روکو کوي نو دا شي دنا ده شي. چې دا پس به موږ شر داوره ځراګنده مو مستقل جوت اړې. ځراګنده مو مستقل نفل دی او دا لري د آیات کریمه بوواسې دابا یوکو. ځراګنده مو مستقل کړي د سید لپاره چې آیاه موسکی کوم چې دا آیات او سجده علاوه پر فشار دې د دې قضا به هر مون فریدن نذهب الى بار قومسكيت بازارا کرتے ہیں قران رسولنگے قرانے القران محمد نبی علیہ السلام قران میں فیض امر بالسجدہ شکل بنایا تو وسجد و سجدنا معه وہاں قال اذا رسول الله صلی وسلم نبی علیہ السلام قرئ من فات فساجدون <تجرنسو> الناس كلهم منهم راكب وساجد على الارض حتى ان راكب لا يسجد ولا يديه وقال ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجد شيء من المفصل النبي عليه الصلاه والسلام في مفصلات في سجده لا كدي ذاك جملو دي مالك ري مولا رواه داغدي وقال ده شي مغمقه وي سجده تمام شقد سجده اقرا باسم ربك كتو سجده امرك سجده مطلب فوري ويني كدي كانه سبی نی کری قوری ففوراً چکم دنو ضروری نزا آن آشا قال کاران صلیم یقولو فی سجود القرآن شجده که و کما دواوی داووی حجد وزهی للذی خلقه و شق سمعه و بصره بحوله و قوته ذا دب کیون و بلا دوام را غلی دا حسن حسین کی رضی اللہ قال جا رجلن الى رسول اللہ سلم فقال یا رسول الله را ایتن اللیلہ ما ده شپیزان په خوب کروی ده وانا نائم من کانگی و صلی خلب شجرتن لکه زده یون شاعتمونس کم فسجد تو فسجد ده تیس شجرتنی سجودی ما سجدو کرن اغوونیم ما سر سجدو کرن نا خوبی نم فتمیلتوان ما ووردن چی ها د داوي اللهم اکتب لی بیا اندکا اجرا اغوون داوی و خط عنی بیا وزرا و جالا لی اندکا زخرا پهته قبله امینې کممه ته قبلته ام <داود> قال ابن عباس نوعب نبی اسلام بیا چې د وکهڅوم مستاجهو پهستمیو هم ماورېدل وهو و پو مسسلام خبره هو جوه ف شجاره ه کای په کېویل لاه دوایکیویلله اوس په کې عمل د نوبی سلام یوځای شو که نه نوویل وي سوود وي ن سلام کاره او نجمجده ک استجده من کاره غوو غیر ان شیخ من قرش اخذ کف من حصا یا بابا تک امنوزان سرکانی روان وصلید خوری فرقو الى جبهتی دا پورا دا خال عبداللہ فالا قدر ایتوه بعدو ما دینه بس لی دلو چه خوتل کافر انچی دا مردار شیو کافر نبی علیہ السلام فرساجده في سواد نبی علیہ السلام بسورت سواد کسو کرده دا سجده اووی فرمایل چه سجده ها توبتا ونزدو ها سفرن. دعوال علی السلام توبتان کروا او دعوال توبت قبول شوا انو منگه شکران تو منگه سکو